ztahají diskuzi. Já mám dotaz. Jako je, vysvětším, jestli prostě bylo, že byli ekologicky individuální rostiny dotestikovaných člověk, a jak moc, moc byli ekologicky kvalitní? No, jako pokud vememe podle procenta nerozpadavosti klasů, to je takový marker, který se v Parkého botanice sleduje, tak v té přirozené populaci je to 1,5 až 2,5 ale v těch, v těch raně, v raně zemědělských komunitách, třeba pozdně paleolitických komunitách na Přední východě, tam to, to stoupá až třeba do 5-6 procent, co už je nepřirozeně vysoko. A jakmile se to dostane na 10 tak už je nastartována nějaká prostě Uh, jo, to, to, to, můžu, můžu to dokladovat nějak, nějakými procenty nárůstu, graduálního nárůstu. Něco podobného je u těch větších morfologických fitolitů, třeba v Číně, kde se sleduje nárůst. Uh, ale v, v, v, vše, všechny ty rostliny, které uh, se nemůžou sami už rozmnožovat, vlastně tak jsou, uh, jsou invalidní. Jaká já teda vyhlašuju zmatečné řízení na nedoskladavost klasů. E, u tí kůžice, dobře, kůžice Bérosynta, jasně, dobře. A ten zbytek, ten řední východ je plný tak dělouců, který mají klásky takhle, a plný vyšší, když si ty klásky rádi jako naštípají, jo, a roznesu, že tam v opravdu, že ten argument, ale... Tam se to prostě nemá, jsem vůbec sledovat, je to úplně jedno. Jo, a to je zajímavé, že Egilops se tam vůbec skoro neobjevuje jako faktobotanickým záznamům, že ta rostlina skoro no, nebyla využitý. No, že je různé. No, a, a ty zojev. A ty mezoly, no oděsně. No. <coughs> to nevypadnitelný, začtě, na uzavřený, jo, jo e, ale já jsi s toho děl pivou. Jo. Jo. <coughs> A jak ono pivo se dá vydělat z No ne, tak tam je samozřejmě ten uměrně jako dobrý nápad, že celá ta neolitizace zvíkladnuje fastu, ať ty placky, se je opravdu uděláte jako z lecčeho, a ten fast je natolik jako dobrý a zajímavý, že má se prostě na tu step vydat, jo, a tam to už jako začne být zajímavý, jestli to jako to, Jasně, že ty nerospadavé jsou prostě pro, pro zemřídloce užitečné. A děje se to dneska do těch hmm. zajordánských stěpů. Jo, no, tak tam rostou prostě nerospadavé, prostě nerospadavé, prostě všechno dohromady. Je tam 480 jsou desáty, prostě trávíš o potenciální zájedka. Jo, <tí> no, on no, no, to je v té svoborych i běží. Jo. Jo, jo, jo, jo, jo. takže tím pádem, no, no, no, nicméně prostě tím jako nemá cenu úplně argumentovat, to, to, to se v tom mladšení. Uh, takže, takže tím pádem, ak se vrátit k té otázce, kterou tady řešíme, ty kytky nejsou uh, minimálně na tom všechny východě domestikované a nedomestikované, to, to je úplně jedno, myž to ocení stejně, nabere se toho takhle, Jo. když po se do perišku, tak tí tam se, tak vítám se, že jo? No, když se zase když se na to po po podíváme, podíváme jak po e, prizmatem těch těch archobotanických dat, tak přece jenom už, tam, tam je velká hustota archobotaniky na předním východě. Hmm. A ty s, těch studií jsou desítky na listovce. Jo, a vždycky se jedná o poměrně velká sídliště, jak pozně palolitická, nebo raně neolitická, a vlastně jsou dělané statistiky kolik těch morfologických divokých a kolik těch morfologicky domestikovaných. A on to graduálně narůstá v čase. Jo, takže v podstatě nějaký, nějaký, nějaký proces tam probíhá. A to to. Jo. A v... Otázka zněla, jestli ty domestikovaní uh, uh, jsou hlouběji a méně přirozené. Takhle oni obrazně řečeno hůře utečou tomu vedenému země, To znamená, pokud on, dostanou se do trhaných zásob, nebo zklízených zásob, mm -hmm. pravděpodobně než ty divoký. Jo, čili časem to procento těch jako narůstá, protože ta, ta, ta, ten způsob sklizně, jako favorizuje ty nerozpady. máme vidět jako nějakou smyslu dolovou kauzalitu, a nebo jestli to je jenom časová korelace, a může kdyby můžete nějaký jen No tak, tak dá se obecně říct, že v těch teplejších a vlhčích fázích Pleistocénu, že včetně toho našeho Hlocénu, takže v Glaciálech prostě bylo víc toho uhlíku vázano na oceánu, to v interglaciálech jako dramaticky víc na, na terestrické ekosystémy a na, na atmosféru jako takovou. Čili tím pádem se zvyši, dramaticky zvýšilo poměr rostlin proti na, na, na zemi, na souši. Byl daleko větší poměr rostlin vůči zvířatů. Když to, to, to... Když se hned namrožili... Kdo? Tato fáze trvala přesně tři roky, potom už ten zvířat bylo tolik, že si s těma kytkama poradil, přeci ne? Tak teda můžeme, ne? Možná, že máš pravdu, ale to, to co říkáš jako pravda, není, jo? No, ale, chupu... Chtěch, to bylo nějaké posloužení. To... to, co říkáš, prostě. Jasně, ale proč by, Něj, jasný, by mi, pro... nebylo... proč by se proč by se, proč by se během tří let namnožily ty zvířata? No, no, no. Či, či, ty teda věříš tomu, že kdyby nebylo to ty, ty, toho sifónu v oceánech, který jako vybudlal a udělal prostě tu nad úrovu, takže by to měli s tou neolitizací těžší. No nebylo by co domestikovat, kdo koho domestikovat. Takhle, pravděpodobně, pravděpodobně je třeba vidět to nejranější zemědělství jako určité určitý bizarní hotspot než nějaký proces. Jo. To prostě na přední východě v údolí Jordánu existoval, exist, existoval typ krajiny, kde, který byl soubek všech jiných faktorů a který vedl k tomu, že se tam člověk namnožil a že ten ekosystém ho uživil. Čili z té společnosti to vyhovovalo a rozmnožovalo se velmi zdatně ale pak už nebylo návratu. Jako... No to asi jo, ale, yep. není to, ale není to tak, že by tam bylo příliš mnoho rostlit a příliš má, málo zvířátek a to jako využil užil chytný a obratný v první zemědělec, no to asi ne. No vlastně, co já, co já vím, tak proti glaciálu, ten interglaciál má prostě vlastně, rostlidovou biomasu nesrovnatelně jíž jako na zvířaty. Rovnitro, což je asi zprávně definitivicky, mezi zemědělství a domestikace. Mně je jasný, že z těch archeologických narazují se ta domestikace jako přištěn líp. Pro mě mně přišlo, že, že to zemědělství souvisí spíš se zvýšením abundance toho, co jde. A s tím vlastně souvisí ten další dotaz, jak jsi ten důkaz, že to asi nebyla ekonomická. Může. Takhle, já věřím tomu, že to nebyla ekonomická. Může. Ten, tu evidenci, jak si uváděl, že nasbíral za hodinu kilo toho země, mm -hmm. no, to je otázka, za, jestli by taky 10 tisíc lidí nazbíralo za hodinu toho kilo, mm -hmm. kilo. Bez no, zvýšení no, a nějakým nějakým přísunem vody nebo centralizací. No, tak, v té době nebylo 10 tisíc lidí. No, jako dobře, na proto proto přinímáme, že stovky, tisíc, sto, stovky maximálně tisíce v, tě, v těch centrech. V těch je ten důkaz tak Já bych to mm -hmm. důkaz typu kosterný, že jako příklad zeminnosti se zrušili nějak hobejazy, že se to jakoby blahody zhoršil a tak, tak, takovýhle no, ty takový ja. by mě přesvědčil, že to asi nebyl ekonomický jako tlák. Jasně, já to, já, já, já, já, já to mám od konce, Ten, ty, ty nemoci o tak jsem vůbec nemluvil, jako gracilizace kostry, že jo, tuberkuloza, rakovina, to, to vlastně všechno v podstatě jde s tou abnormální vazbou na rostlinné produkty. A to je to, to jednak a tady, ta otázka předtím souvisela ze, zda je primární sociální uspořádání nebo ne, ne, ne, ta ekonomika. Je, je, ten management krajiny, jako to přesouvání těch rostlí, nějaká centralizace z tohle jako zvyšování abundance. Z tohle je to zavlažování, bez dělání, vlastně z ního Třeba, já teda v té knize jako, mám, jako, rozlišu, jako Já rozlišuju zemědělství Senzu Lato, což nazývám tu, to, to, to rené zemědělství, které bylo závislé na divokých rostlinách. A Jediný, co bylo zemědělské byly divoké rostliny. A glo, je, existuje globální evidence, že e, ty divoké rostliny mají, e, nást, že ty společnosti mají nástroje na zvyšování abundance, vy zavlažovací kanály. jako e, tuto, Ale zdá se, že tyhle z té společnosti to mají rozptílené do těch tě krajiny, že tam nedochází ke koncentraci obyvatelstva na jedno místo, že je to velko oni... No, to No, opak zemědělcí sensu stricto, který v podstatě e, koreluje už s, s využíváním domestikantů. No a dáte se ptám, proč se otázka mezi zemědělství a domestikantů. Je To nekladu. Ne, ne, ne. Máš ne, zemědělcí sensu stricto... Ale v Číně třeba to bylo taková potávnika na těch zda. Ty myslíš, to ry, i rýžové, nebo to rýžové? No, to, na, na to vůbec nebylo jako často. To, to je vlastně další zajímavý ekosystém, a zdá se, že to vzniklo na třech místech na planetě. Ale to, to už mě napadlo až po vezdání do Že jsou vlastně tři, teď už tři oblasti, jednak ty čínské řeky s obrovskýma meandrama a s takovým tím ekosystémem ekosystémem širokých, trvalo-mokrých aluví, kde vlastně ta divoká rýže se dá pěstovat. Potom nigerisko-senegalská oblast, kde byla domestikována oriza Glaverima, to je jako ta druhá jako západnoafriská rýže. No a pak ta rýže, již jako rodové, druhé jméno jsem zapomněl, je to taky oriza, je ta, v té jižní jihozápadní Brazílii tam byl publikovaný teď fitolitový studie, asi dvě, tři, které jako prokazují, že v... v podstatě tam došlo ke stejné věci jako v té Číně. Ale pak to zaniklo, pak to, to přerostlo tropickým dešním lesem, jako v, v té nejteplejší fázi ovocem. Takže do těchto hotspotů nám ještě vstupuje ta problematika říže globálně. No, to, to, to, to... A s tím, ještě to ještě nemám jako promyšlení. Já předpokládám, že si najdu nějaký studijní čas a přeložím to do angličtiny a ještě s ním kolegou, který je specialista na počátky zemědělství v Amerikách, že bychom to dali, vydali takhle jako společně, revidované. Tak já navážu na to rýžim. Jak se vysvětluje ten Bobrovský ten jako pro uh, vlák mezi tím uh, jak jaksi pěstování uh, divoký rýže z 10 000 a uh, tu domestikací? Jo. Ještě uh, neboje, no, na těch dvou, dvou dalších lokalitách nebo je to rychlejší? U jiných rostlin než u rýže je ten vývoj domestikačního syndromu daleko rychlejší. A zase asi a pro ty Julijský to bylo rychlej relativně, No, ona je jako je... Ono jako... Je z, jako, jako větší typ, jako trošku suší typ, jako rostliny. No ale jako takhle, nevíme, jako u té líže se fakt neví. Pokud máme pro Čínu dneska, řekněme, 40-50 silně použitelných studií, tak pro tu Gvinejskou lýži jsou dvě, tři publikace já. A e, radiokarbonových dat pro Gvinejskou lýži jako je, je jediná lokalita z Nigeru, k, která se zabývá datováním a tak jediný datum 2500, a to se furt používá před naším letopočtem. To se furt používá, vlastně, tam, tam je to vol, volný prostor bádání, jako že právě nevíme, my to nevidíme. Jo? Jako, my se koukáme na území, které je tisíckrát méně badatelský pokrytel než přední východ. A kde se vůbec bere ta nákladnost vůči barní tráva? Tam jsou všude čary, komáře, mikrokurvy, všechno A to smrlí. Občas je v tom petflaška. Je, tom je s tím strašký práce. Vlastně, že jo, zizánia, oryza, to nelumbo, že jo, euryále, všechno prostě z těmáření tak co to je? No, uh, asi, asi jako ta snadná potravní dostupnost, jo? že... Uh... To už je facetické, ale to nenodně, jo? To toho, jasně, že dokud se dokáže jako radostně hrát z jednička k tého cárské, ale to čertá to desátým listoporu přijde, že jo? No, jako jestli trvalo... To bylo tam tak, 16 tisíc, že jsou vlastně první ty stratigrafie jako nejstarší, to využívání těch fitolitů, až po vlastně závěrečnou fázi, kolem roku tři tisíce před naším letopočtem, tak jako to je fakt ohromně dlouhá doba a ne, nelze tvrdit, že je to nějaký přechodový stav. Po deset tisíc let v životě společnosti není přechodový stav, je stav trvalý. Proto se díme. No jako ten, ten ekosystém, nebo vztah mezi tou tím člověkem byl nějakým způsobem ustálen a vlastně vyhovoval oběma stranám a domácí kašní syndrom se nerozvinul. A nebýval na jeho rozvad. Ale tam tam je, protože tady jsou tady jsou tady vědce z ČR. A tam teší z deníkování. Tam je, tam je tam je ještě jedna zajímavá věc, že v PRC jsou studie, které ukazují vlastně vývoj polí který jsou od těch, uh, alivá, toho alivuálního mokrého prostředí, který se tak barvitě popsal, včetně těch petlahví až po uh, vlastně velice uh, pečlivě konstruovaná políčka, který, která jsou trasová a uh, jo, tak tam a ty jsou mladší, ty jsou výrazně mladší a z těch prostředí už procházejí větší ví více jako, jako morfoty, protože ty ty ty polička budovaná člověkem stojí až na konci toho procesu procesu domestikace, no. To je to je od typu evoluce, kterou tak chcel. Zděje to pro účely, nebyl to evoluce tak chtěl, A Zase chtěl, po mě nejde. Zase tak po mě nejde. To je to jiná evoluce, to je to jiná. Protože jsme laboratoř živiny a a. a, a My se tady Já to, to chtěla, Já jenom neměl, jestli jsem dobře říkal ten poslední bodlon, no to asi není neekonomické, která vlastně jsou všichni závislí na těch dotábek, jako na hodilek a takových, ale neměl bych tomu přidali, jestli jako, to tady tuší, že my jsme závislí i na geneticky modifikovaných rodinách, poněvadž, taková zpoměna batatas nebo sladký brambala, což jí asi tak dva, tři roky. To je prostě kultový, spontánní, geneticky modifikovaný smysl, který má v sobě plazmy, jaksi agrobacterium ten faciens a jste to dnesli na to udělali i ten úkaz, tak všechny, jaksi minulé bataty budeme muset stru jako No to je zajímavé, se nejsem, to není vstříčo, to je zpět, ne, ale to je, to je zajímavý. Že? A tady. jako to jedna věc, druhá věc, o čem jste nemohli, je vůbec, jako to všichni tady víte, jak já, horizontální, věnový transfer, který jde celou evolucí, a, a má to tak, mají to parazentický titky, mají to a mají to, má to tlonečí, co se tam vlastně přenáší a co se kde náhodou, víte, potkalo. Na to úplně poslední, teďkače zpouhá poslat má dostat, jak doležel za teda jenom pšenice, že jenom a pšenice, to je vůbec chyb, kde máte ty asi tři mutace, včetně toho, no a pak přičení včetně toho ohamného immunopsu, který se tam teďka zpře zase zpátky, to je ten je dobře, abychom vůbec jakkoliv to přežili, takže děláte krásnou práci, ale já vám tam závidím, teda to má v tom, jako zákonní prostě, to jako... hm. Já jsem si to snažil popsat. Já, jak nejsem byl, nebo mému kolem je antická filozofie, tak mně přišly mě divný ty otázky, typu, jestli to je ten vznik zemědělství náhoda nebo nutnost, a stále si nebo dobve, a pak i tady ty debatě, co je učeru, co ne. Ja někdy si napadl nad zvonkama takového obskurního filozofa z mínus 5. století nějaký von, který uvažuje o tom, jestli je lepší přírodní nebo kulturní myslí kínu, jo, co A je chutná. A mě to ukazuje, že to nemá jednoduché řešení mě tím napadlo, že vlastně by se dala udělat celá taková linie dvou typů filozofie. Jeden typ, řekněme od Herakulita po níčeho, kde to, z toho kulturního si děláme sandu a neběrem to vážně. A druhý typ, řekněme od Aristotela po scholastiku, že to kulturní je to ono a všechno je nutně a kauzálně a všechno zlušíme na to a zlo. A synologové mě poučili, že jsem objevil Ameriku, že Číňani se zabývají řeckou filozofií, tak to dělají právě takové. Protože jsou takové zvyklí na lidi, buciánskou a lidi taoistickou, že ta jedna má ty zákony a má a dobře špatně a ta druhá ne. Ale proč to vka? Oni totiž obě linie jsou paradoxy, až sobě víc si Právě ta linie co rozliší to přírodní kulturní a kulturní jednopře, že jo, ty zákony, kauzalita a takhle, tak nakonec umožňuje a provádí sebe kritiku, když řekne, že ta kultura se moc vzdálila ty přírodě a že to kulturní je někdy špatně a autodomestikace, že je špatně a takhle. Kdež to ta opačná, nebo ta kličejánská nebo tím, jak je si důsledně mimo dobro a zlo a za kritérium skutečnosti a náležitosti považuje prostě to, že se to stalo a umožnilo to pokračovat. Mm -hmm. tak navopak obhájí i tu kulturu, že je obsažena v přírodě, že je to jedna z jejich možností, mm -hmm. pokud si nevytahuje, že je něco jiného. A z toho dvěho by teda vznik zemědělství a všechny problémy, domestikace rostlinství a člověka byly vlastně eh, vytvářením vznikem nových knih pro evoluci, takové kolem. Mm -hmm. Jo, jo, upozorňuji na ty paradoxy, že každý z těch pohledů je vy je v sobě obsahuje možnost toho opačního. nemá to černobí vyvršení nikdy. To mám ideologický podoh, ale to je to moc děkuji, na to se musím trošku podívat i z tohohle, z toho hlediska. Ka každopádně, já jsem končil svou přednášku otázkou, <laughs> že jako nevím. Ale toto jen to, to, je, to se nechci omlouvat, že jsem vás nalákal na téma přednášky jeho řešení. Řešení neznám. <laughs> Ale je, je pravda, že nebo zdá se mi rozumí, že, že to není e, otázka, která by byla důležitá. Že asi jako popsat, jak se to stalo, je někdy důležitější, než vysvětlovat, proč. Protože, myslím, že jsem se v těch knize zůstředil spíš na to, jak se to stalo. Tak. Pozorní, já se zavrý se zhasne, jak jsem Tak klidně si můžeme povídat i to ale uh, prošel, uh, postup, uh, byl, byl pomální, jak jsi ten postup neolitizace Evropou byl pomalý, jak jsi zvědělo? No, to na celou přednášku. V podstatě se to vždycky, postup toho, ne, jako sem přicházelo komplexní zemědělství v to znamená hotový hotová zvířata, hotový rostliny. Úpl, úplně jedno, jestli to bylo předáváno lidmi, lovcům, sběračům, nebo zemědělci, lovcům, sběračům, nebo jestli to je vnitřní jako, transformace těch lovců a sběračů, nebo jestli to je jako, migr, jako migr, migrační proces nějaký. To je úplně jedno. Ale vždycky se to zastavilo, vždycky je to nový, to je, ne, Evropa není centrum primárního vzniku zemědělství. A, jo. A to tady jako děláte v této slavné přednášce v místnosti Ne, ne, ne, my jsme z ne, ne, provoz a to, to je to ne, ne, ne, Já ne, ne, ne, ne, ne, víc. ne, ne, ne, ne, to ne, ne, je zapustím... No, záp Ono, v Evropě se to vždycky zaseklo na nějaký hranici kli, klimatický a nešlo to dál. Už jenom z toho důvodu, že ta Evropa byla zaplněna a občas a si se asi trošku hájili svý teritorium. A jinde se to nezasekálo? No, v těch, v těch centrech, o kterých jsem mluvil, tam je vlastně to zemědělství paleolitického původu. Takže tam je otázka, to, to otázka vnitřního vývoje. Tam ta společnost měla prostor pro uh, pro expanzi a pro demografický růst. To tam bude No probíhá, probíhá, probíhá. no. Uh, Máme na to celý ústav. <laughs> Ne, ne, takhle, jako ono otázka, c, c, c, c, co to, ta domestikace je. je Takže to, je, je to, to Jo, my se teď jako v do zabýváme domestikací stromů. A to možná na závěr, taková, ta, taková perlička, jak existuje. Na to výborná studie od Doriana Fullera, který patří jako mezi největší osobností jako světové archiobotaniky který e, prokázal nebo, nebo publikoval několik studií, které, které ukazují na to, že v, v, v raném neolitu, nebo pozdní paleolitu, v raném neolitu e, byly domestikované trávy, obecně řečeno, jednoletý rostliny nebo perenní maximálně. A když byly domestikované stromy, tak vznikly státy. Jo, protože ty stromy potřebují jakoby... Oni e, mají nesrovnatelně e, de, delší domestikační období, než... E, a musí na něm být investiční péče, řekněme, na ty stromy. Protože musí se postavit zahrady. To je vpatrné třeba ve staré v Egyptě nebo, nebo v Sumeru, že e, vlastně stát, e, jde paralel, vznik státu jde paralelně se vznikem zahrad a sadů. To je jako velice pěkná studie. Já jsem v POSVán, to vyšlo. Hlavní autor je Dorian Fule. se stromů, teda pěstitele domestikou lecos. A je to prostě živý proces, stačí si proliftovat časově zahrádkář. To nikdo, nikdo nečte, skoro já, já teda jo. Že, že já jsem... Jak říká Mirik Bar, to je jediný člověk, který přežije, všichni bude hlad. <těž> Já bych se ptal, jak si vlastně ptal, jak si vlastně ptal, jaké reakce, pokud ty ještě jsou navázané, tak si myslíte, že je zvířata, <těž> nebo jak to vlastně vyšší, a těch zvířat, tak si... My budeme jestli tam jsou nějaké výraznější rozdíly mezi těma, ale je to jenom výstavba, tak to je... Ale jo, jestli to nějak něco takové z těch zjištění, nebo jak jsou tam nějaké vlastky, třeba jiní v Číně a jiní v světní východě, právě se tam to samozřejmě Jo, no, v, v Číně je to... Takhle, pomíňuje po, psa. Pes je specifická paleolitická záležitost. Jako taky na dlouhý povídání. Ale... V, Čín je to jediný zvíře, to, to prase. Na, na předním východě jsou to nejdřív ovce kozy, nebo řekněme ovco kozy, že jo, to vypadá podobně. A, a velmi, velmi později prase a skot. Ještě, ještě všichni asi znáte Chatalhík, takový to téměř město neolitické ve středním Turecku, tak dvě třetiny chronologického vývoje Çatal-Hýkut, je vysoce vyvinutý neolit, tak tam nebyl tur domácí, ale jako divoký. Ty ty, ty bukrány a co jsou natevstněná, to jsou všechno divoký, divoký krávy. A, takže ta domestikace zvířata je velmi pozdní, oni jako při, přistupují. Postupně přistupují ty, ty, ty, ty zvířata. Na přední východě bylo, bylo hodně gazel, ale gazelů nejde domestikovat, z toho důvodu, že je to velmi, velmi plachý zvíře. A ty, ty, ty kozy a ovce ty, ty v podstatě byli domestikovaný, e, přicházejí do, do té západní části úrodného půlměsíce po, po, podůří za grosu a rozšiřují se tam jakoby z východu, až později. Někdy kolem PPMB, já to znamená kolem šest, 7. a 6. tisíciletí. No a skot až kolem toho š, roku šest tisíc. No, takže ten, ten rozdíl mezi, tam je tři tisíce let rozdíl e, Mezi časem nástupu morfologicky domestikovaných rostlin a mezi časem nástupu morfologicky domestikovaných zvířat? Tak, Mě by zajímalo, jestli existuje nějaký veterin v těch právě domestikovaných rostlinách, ale spíš na těch vyšlechtěných, který opravdu je vidět, že byly změněny to domestikací Pattern ohledně způsobu rozmnožování. Protože jsem slyšel, že prostě v podstatě všude, kde se to povedlo, tak to byla, byla rostlina, která se rozmnožuje nějaký vegetativně. Jo, že je možný prostě si to, ten cultivar udržovat, aniž by se mi to prokřížilo, aniž by mi na to nafoukal pělovodně, tak to, to, jak si to, myslím, vypadá to si myslím, že... poměr mezi normálníma rostlinama a mezi, možná, možná že prostě vegetativní rozmnožování je tak obecný, že je to prostě všude. ale... No, tím, je to... No, když to nejde, to třičný, nejde. Trvala byla stovný, jo, ale jednodky ne. Jo, takže obylo by, by tam, kdyby by to bylo takové, hmm. tak by se nedali šlektit a byl by, by furt chtří? Hmm. Jako vegetativní rozmnožování hralo velkou roli právě u fíkovníků Smokvoně. Což tam, tam jsou i do přírody, do přírody uteklí jako kultivary, jako prostě ferální, spousta ferálních typů. A aspoň teda samozprávně, prostě to si to to by taky jako v podstatě pomohlo. No, všechno samozprávně. Já jsem zmínil ten Kypr, kde vlastně je téměř jisté, že nějaký populační přebytek hned, hned prostě ve starém ná, mladém Natufienu přeemigroval na Kypr, kde byla úplně jiná fauna a úplně jiná, jiný rostliny a ty dovezené rostliny v podstatě tam jsem ten, ten efekt samostrašnosti potlačil tím, že prostě tam neměli místní populaci, která by nařadovala ten domestikační syndrom. Takhle se vysvětluje, proč je to jako nejstarší morfologicky domestikovaná pšenice je právě na Kypru, protože neměla přirozeného divokýho nepřítele, Takhle, jak to řekl, ta domestikace. Já jsem se chtěl prosím zeptat, jak to bylo s těma zásubama se zemědělstvím, protože přece zemědělství beru dva a ušel se zásuby jak nejdou. Já, já jsem možná nepochopil ten ten. ten vík, Jo, hned z počátku byl ten diagram Biforda, tam to nebylo, tam to nebylo na domestikované rostliny, na zemědělský rostliny, ale to byla obecná tvorba zásob. Jo, prostě lidi, kteří žijou v, v tropech, tak nevytvářejí zásoby, protože mají přirozený přísun sezonních nebo celoročních zdrojů. Ano, taky nejde. No je chápu, no, protože no, jasný, to, jasný. Že, že tím signámi myslím že ty centra jsou právě kolem těch soukropů, nebo tak. Uh, souvisí, je nesouvisí, protože, protože k zemědělství může přejít jenom ta, podle Binforda ta společnost, která má promyšlený způsob uchovávání zásob. No, protože efekt, efekt zemědělství nebo zemědělského chování je ten, který potlačí potravní krizi. Lovci a sběrači, pokud mají stabilní ekosystém, tak mají Existuje spousta typologických studií lovců a sběračů z hlediska pohybů. pohybu. Jsou lovci a sběrači s centrálním, centrálním přílištěm a s loveckými tábory a sběrackými tábory. Jsou lovci a sběrači, kteří migrují v prů, za určitými potravními zdroji jako v pravidelných kruzích po krajině a vědí, kde se dozrává a tam se přesunou. Jo, to, to, se, to, jsou, to je nejjednoduší forma lovců a sběračů. Tyhle ty a sběrači jako téměř nevytvářejí zásoby. Potom jsou ale ti z lovci a zvěrači, kteří mají centrální sídliště, nebo aspoň polocentrální sídliště, kde jsou půl roku, tak vytvářejí zásoby. A ty se právě nacházejí na tom severním okraji tropů nebo v teplejších obáltech mírního pásmu. To je pro doplnění. Ta, ta teorie je potřeba jí chápat v době jako svého vzniku, kdy se celá řada jako sociální věců představovala obce sběrače jako toho pušmena. Ale právě tohleto ukázalo, že ta variabilita mezi obcemi a je prostě enormní a vypadá velmi jiná, když jsou někde v temperátu. Jako jsou třeba ty kvarky utlové nebudou dokonce jako někde na severu jako leutí. A v, tím pádem vypadají tři jako životní strategie jako Čili v tomto tom kontextu prostě je to potřeba vnímat, jak, se, jak je to prostě pohonnout. No a takže máme obrovskou variabilitu věku těch jako přece vědělských, jsem zůstal a teďka najednou máme jako co spojují ty zemědělcí, strašně málo centra, tři. Prase, eh, Reis e to Centaria Italica, to skoro propojují, jo. A šlo to jako skoro stejně u sebe, to jako, není odjevo zespoň, přeci jenom, jo. Takže jako ten si v je prase, jo. A vlastně o tom teda jako všechna čest o tom budou těžko myslet. Mně to skoro připadá, že jak teďka že už jsem už ne, ne, ne, nechal vy, vypadat, eh, o kterým jsi ze někud neumovně referoval, eh, jak, jak vymyslel takový ty vopice na, na osmi ostrovech, a jakmile jedna se naučí louzké ořechy, tak takovou podivnou návodu, let's Sheldrake, Sheldrake, tak mu Sheldra, Sheldra, Sheldra, Sheldra. A to je prostě přesně to Sheldrake poviná, jak z prachu. A se čeká, a furt nic, a furt jsme variabilních, různých jako systémů a zběračtí, a na ruk, ruk, ruk, třekrá to sobě, jo, a furt plus tě rýže, furt plus tě prasoplo, a furt tě liže, jak říká, že těla je jak říkáš, je ta vertelika, která je opravdu silně středobořská, protože ta s tou Čínou moc téhle nemá. No, taky liné popsal v Itálii, ale fakt byla domestikovaná v To je jasné, ale i jako přímě nic. No, uh, uh, No, já se vrátím k té metafoře s tím červeným světílkem. Ono, když si vemeš e, přední východ a e, podíváš se na publikace, které zaznamenávají, e, tam je ve, velk, velmi silná hustota radiokarbonových dat tak obylek. A e, existují st, studie, e, které ukazují časové e, řezy v té oblasti, kdy to byl nejdřív jeden bod, což je Ola, Ohalo 2, vždycky první domestikační event, jako, potom e, jsou dlouho nic dvě červené světílka dlouho nic, čtyři červené světílka, pak, pak šest, pak osm, pak se to rozsvítí všechno. Jo? Znovu to opakuj, ale jako nelze si představit zemědělství, nebo z nich zemědělství, nebo z nich domestikace jako nějaký unitární unitární geografickou událost, ale je to jako by mozaikový proces. Tam ještě máš další jako věc a to je právě specifikum teda, jo, klimatický a environmentální toho posledního, nebo stávajícího cyklu a začátku volocen, předchozí a M, že jo, tak tam ten přechod do toho zapojení lesa trval asi 15 let nebo 2000 let a tady, kde trvalo jako 5-6 tisíc let, ještě že tam to má tolik toho tisíčku uličitý. je ten vývoj, který samozřejmě souvisí s tím, že tam byly ty nějaké eventy a celý ten Jako prostě nějakým způsobem ovlivnil to, že ten začátek toho integrace byl suchej a existoval jako expanzi těch. Že, suchých, otevřených formací, že, včetně teda že, těch traktory, který v tom závěru v Hlaciala byly naselektovaný zhrýmně jako do nejlužší no. Díky právě teda jako ty mamutový stepy že, jo, a přednímu tomhle ekosystemu, Právě jako těma hajndechovým eventama, takže díky tomu ten ráz toho je majestři, je to na 70 tisíc na tom laciálu byl porád stejný. Poradce se selektovalo na tohle, že? A těch předchozích laciálek, že jo? třeba v tom posledním laciálu máš průběžně jako u těch výložerapců, jako ať už to hraboši nebo e, slony nebo prostě ty krávy, všelijaký je kontinuální zvětšování tělesní velikosti, který v těch předchozích glaciálech Tam to je jako, jako jinak, ale tohle jako souvislý e, trend, který prostě to udělal jinak a hodně jako se takový formace, který předtím prostě nebude v předchozích ten teda jako příčina následků, kterou, zase, zase třeba jako příčina, že marxisté vedali příčinu jako v ekonomice a třeba ten Žák Kován, ten, já, já tu jeho knížku mám hrozně rád, ukazuje na to, že vlastně ta hlavní příčina byla v daleko komplexnějším myšlení těch komunit, které už byly natolik, natolik početný, koncentrovaný a měli se tak dobře, že, že měli složitou mytologii komplexní, měli nesrodnatelně vyšší, vyšší úroveň jako sociální organizace, což je vidět že na, na archeologii těch sídlišť. Takže ono, asi jako je to otázka, co bylo první, jestli slepice nebo vejce. Byl to oboustraný proces, ale to zahušení vede k tomu, že ta sociální komplexita, jak si se jeví dominantnější a důležitější než ta ekonomika. Spíš jsem v tom ohledu na straně toho francouze Kována algus to patov. A věří, celý když se mluvilo o expencci, ten trau, že jo jako on tak chvíli, zahle, tak dáme záhle sal, tak jako se jakoby takovy dva smíry. to by světlit nějaké má události jako známe, kde zažívá na kraji jako jsou nejčastější nebo nějaké události, které jako, ale vůbec nemáme zkušenosti, které se nestaly za našeho naší civilizace a ani si je jako představit, protože prostě ty extinkce jako nejsou něco, co zažíváme denně. A my to přijde s vlastně úplně stejným a s tím, že všechny ty vysvětlení, které tady jako předkládáš a ty člověk jako slyšel, jsou vysvětlení typu těch, běžně zažíváme nikoliv něco, co si nedokážu představit a co si mohlo tehdy stát a jako nestál plásek, na které když se to stalo, tak se taky stane něco výběno, vznikne něco, co, co jako si to vlastně v tom lámadlahu a vlastně máme návěníšená no. na přitom Je tam nějaký takovej jako, takový směr třeba uvažování těch směření, který by šel tímhle směrem, nebo... I je, jako v, existují v archeologii vlastně, směr, který nastoupil, řekněme obraz většeno potom Wittfordovi, jo, který byl reakcí na, na využívání tvrdých dat v archeologii. Jo, na, na, tu jako tvrdou matematickou exaktní archeologii, která kvantifikovala, že dělala modely, dělala, dělala statistiku. Tak to bylo, řekněme, v 70. let to v, v archeologii. No a pak přišel v 80. letech zvrat, u se procesu listu, který začaly analyzovat, proč se tak ptáme. Jo? Jestli, to není, jestli to není otázka nějak umělé konstrukce. Jako, jestli si náhodou tím archeologickým výzkumem neodpovídáme na vlastní aktuální politické potřeby té společnosti. Jo? Vlastně analyzovali kladení archeologických otázek a, a naprosto do mrtě. že se s tím vůbec nemastili. Jo, to, oni by to byli, to byli jako mladí levicáci, jako v především na univerzitách. Teď už taky jako Star A A e, shodou okolností, já jsem působil, já jsem v těch 90. letech e, byl poměrně e, dlouho, do jsem strávil v Sheffieldu a tam to vrcholovalo tenkrát. Jo, tam, to byli velmi militantní jo, a, e, říkali jako, jesi, a říkali na těch konferencích, že Hlavní důvod, proč děláte ten dnes ten projem, je uhání vaší profesorské pozice, jo? a v podstatě analyzovali, jakým způsobem se ten e, chudák, exaktní archeolog ptá, a, a, ale pozitivní výsledek jejich jako Víceméně negativního působení je, je ten, že v archeologie to v tom posprdství to má vyřešena. vlastně ta analýza otázek, proč se tak ptáme, je už vyřešená. Mě třeba, když já jsem studoval, tak já jsem dělal diplomku na archeologii u docenta Vensla, který je to známá osobnost, a ten ten mě právě šoupal ty etnoarcheologické věci a říkal, jako nebuďte, ne, se, nekoukejte se na tu společnost prismatem moderní doby. Jo, zkuste se vžít do, do situace, jak uvažují ty lidi. Co je pro ně důležité, jaká je hodnota. No ale v té v majoritní artefaktuální archeologii, která panovala v 70. až 90. letech české archeologii, v podstatě to byl velká výjimka. Stejně i, i ta moje diplomka byla, byla v podstatě, tak se na ní všichni tvářili divně, jo. A, e, no, no, takže prostě já tohle už mám vnitřně vyřešené, proč, proč se já, jako, vždycky, vždycky se snažím, jako by se na to koukat z pohledu, z pohledu e, t, t, t, t, t, těch lidí, proto si myslím, že ten Žakkován má pravdu, jo, nebo ví, víc to, já nevím, jestli má pravdu, a víc mi to konvenuje, že e, ta síla té ty, komunity, ty její vnitřní svázanost, kooperace a, i, a ideový principy jsou daleko důležitější pro udržitelnosti společnosti, než nějaký žrádl. Samozřejmě to, to jídlo je důležité. Jako, všichni se kolem, kolem něj motají, ale to, ta sociální složka, je to třeba vidět na Vysoce nákladný, uh, vysoce nákladný energetický pro, produkci artefaktů, který třeba kamený sošky, že kameno, malou kamenou, malou kamennou plastiku, to, to, to je to ohromně náročný, zvláště když je to tvrdý kámen, diorit, nebo mramor, a v té neolitické společnosti ty mramorové sochy jsou a jsou nádherný, že, to je vlastně takový, uh, to archeologie řeší jako obnovování té společnosti. Jo. Tak jak jsem říkal, že to tak jako příroděcký dotaz. Zase nějaký. <laughs> když já uvažuji jako bio, tak pořád říká ta varianta, že to prostě byla demografická expoze a adaptivní reakce na, na přelidění, to je jako úplně určitě, to bylo jako testovatelná hypotéza. Je. Jestli tyhle ty tři místa je to, z nich, jestli tam byla větší místně obátřka, než já byl, co třeba v záopské Evropě, kde těch lidí bylo prostě méně, těch mezolitiků a tak k tomu nedošlo, než to tam se už množili, jak jí bylo víc, měli i komplečnější společnost a, a nejdřív dobře, tři teď, kdy semínka, se mínka 10 000 let, teda to fungovalo a nás se na nás sbírali celý rok, ale pak už museli sbírat 6 týdnů a pak 2 měsíce a už to nestačilo, no tak přelišli, jestli by teda s tím nedovalo, něco dělat. A, a, a, a to bylo, ne, to bylo čistě by to teda jako pokudy, opravdu to bylo tak, že by bylo víc z těch třech centrech, než víte. Já si pomůžu klasickou Binford, Binfordovou definici kultury. Jo. On tvrdí, že kultura je extrasomatický způsob adaptace. Jo. Má takový jednoduchou krásnou definici uh, a v, tu definici se on rval jako na, na konferencích v té, v té době s, s, s mladšími kritiky se skupinou behaviorálních archeologů, kteří poukazovali na to, že, že kdyby šlo pouze jenom o adaptační mechanismus, tak je to málo je tam řada, řada, řada jevů, které jsou vysvětlitelní prostou adaptací. To je taky, jako bych řekl, docela velký přínos, velký přínos tý postprocesuální archeologie, tak ona nebyla jen, jenom divoká, levičácká, ale v, v, jsou jako osobnosti jako neolitického výzkumu, jako třeba Julian Thomas nebo Jan Hodr, který byli takový, tak zpočátku Střední proud, ale řekněme tak, takový, je to zajímavý číst a není to extrémní. Je to, je to jakoby popis, popis z hlediska těch pravěkejch komunit, snaha o pochopení života zejména u Juliana Tomase, ale je tam připouštěná jako že, že to je i komplex adaptačních mechanismů. To nikdo netvrdí, že ne. Ale otázka je, jak, jak to funguje dohromady. Jestli se tím, že se ptáme, co bylo primární, jestli se nedopouští, nedopouštíme nějaký jako naší metodologické chyby. Jo. Tam ještě má... no já jsem jenom k tomu chtěl říct, že, že při přelímění by se archeologicky asi dalo doložit, protože většinou spojení se zvětšenou agresí, tedy s konflikty a um, tohle, nevím, jak se na to teď nahlíží, ale e, když, e, já, když já jsem teda to, e, chodil na archeologickou fakultu poslouchat archeologické přednášky, tak nám vypadalo, že vlastně na začátku těch konfliktů moc nebylo, a v podstatě je to posunutý je, je, je, poměrně dost dlouhou dobu post vznik ve Ano. Protože, je důkaz o tom, je, jak to tam... A teď mě ještě je, je, k tomu napadla ta věc, pokud je opravdu ta domestikace těch vznikat tolik posunutá, je, tak by to mohlo i je, nějak... Co dočení s tím, že um, úroda roda zice kráje dobře, ale špatně odnáší. No? Čili v um, podstatě ty konflikty bylo z toho, že ty konflikty vznikou až v momentě, kdy můžete je um, mm -hmm. normáří, um, tak mm -hmm. jo, Jeden příklad v rychlosti je to z území střední Evropy. Já jsem se jako dlouhá léta zabýval se středoevropským neolitem a v první zemědělci populace s lineární keramikou byla veli, asi 400-500 let jako velmi, velmi, velmi stabilní společnost, která neměla stopy konfliktu. A potom k něčemu došlo a začíná se v závěru toho linárního období, si tam kolem let 4900-4800 začínají objevovat známky brutality, jako vyvražďování celých komunit. To je třeba Talheim v Německu, 20 jedinců, jako příklad jenom, ale těch, těch, těch, těch, těch ma masových merituálních pohřebiští s násilí jsou dneska už desítky z území Střední Evropy a slivá se to do jednoho časového horizontu. Takže nějaká společnost v krizi ta ta populace první země je současem dospěla k nějakému bodu zlomu a to se projevuje jako opravdu jako hromadnými nálezy masakrovaných lidí. musíte pro tak to tak tak tak tak tak můžete nechat do hospody a